«Це не той сейф», – ледве чутно промовила вона, але її почули всі. Ще в перший день, коли було виявлено зникнення грошей, Віра Петрівна зауважила, що сейф зсередини не того відтінку, якого був раніше. Але все інше, крім проголомшлого факту, що каса порожня, здавалося її зовсім неістотним і тут же завулося. Тепер же вона робила одне відкриття за іншим, і всі вони свідчили про те, що чужий – не ключ, а замок. Це підтверджувало безліч дрібниць, помітних тільки їй. Модель та сама, але цей ніби новіший. Немає подряпини на бічній стінці, немає плями від вазона, який стояв зверху, хоч сам він був на звичному місці. Тепер напрям розслідування різко змінився. І хоч було абсолютно незрозуміло, як можна підмінити сейф, надійно заблокований системою сигналізації, факт, як кажуть, був беззаперечний. Злочинці нав'язали карному розшуку свої умови гри, і їх довелося прийняти. У розслідуванні включається область, а згодом і республіка. Оперативна група переходить на цілодобовий режим роботи. Отже, що вже відомо? За показаннями охоронників, які чергували в ніч на 1 і 2 січня, нічого незвичайного вони не помітили. Ніякі машини до заводу управління не під'їжджали, ніхто нічого не вносив і не виносив. Показання заслуговували цілковито довір'я, Тим більше, що пости охорони кожні дві години перевіряла міліція. На столі генерала, який очолював розшук, рапорти, довідки, протоколи. Тепер у світлі нововідкритих обставин вони можуть бути прочитані зовсім по-іншому. Так, наприклад, ще на першому допиті головбуха Гостомельська показала, що 31 грудня до каси було привезено металеву шафу. Не другий сейф, який, звичайно, призначається для зберігання грошей, а саме металеву шафу. Рахунок за неї оплатили вже давно, але саму шафу доставили тільки в останній день року. Тут мали намір зберігати бланки суворої звітності, бухгалтерські книги і ще деяку документацію, до якої має доступ обмежений коло людей. Одразу ж почали працювати саме в цьому напрямі. Серед тих, хто того дня переступав поріг каси, з особливою ретельністю перевіряли вантажників. Що ж сталося? Незадовго до кінця робочого дня на другому поверсі заводу управління на очах багатьох людей показалося шестеро кремезних хлопців, які несли громістку металеву шафу. Вони перебували в приміщенні каси буквально кілька хвилин під пильним поглядом головбуха і касира, і тут же вийшли. Гроші в цей момент уже лежали в сейфі, але ніхто з вантажників у той бік навіть не глянув. Звичайно, Усіх шістьох допитали, але нічого нового встановити не вдалося. У самих же вантажників було більш чи менш надійне алібі, оскільки в той час, коли могла статися крадіжка, вони перебували на контейнерному майданчику і розвантажували залізничні вагони. Це засвідчив старший прийому Петров. Тоді генерал, який очолював розшук, знову викликав експерта і попросив його найстаранніше оглянути доставлену металеву шафу бо з того самого моменту коли йому доповіли про підміну зроблену в касі його переслідував один з догад. Нічого крім здогаду, але здогад часом вартий впевненості. З висновку дактилоскопічної експертизи. Перше. На внутрішніх стінках металевої шафи виявлено відбитки долонь правої і лівої рук придатні для ідентифікації. Друге. Вантажникам перелічено шість прізвищ, вони не належать. Третє. Орієнтовно зріст людини, яка лишила ці сліди, 155-160 см. І поки всі причетні до розслідування думають над тим, що слід зробити далі, капітан Лук'яненко дістає завдання – З'ясувати, чи не пропав денебудь сейф такого ж типу, який підмінено у касі. Капітан одразу розметикував, що злочинці навряд чи ганялися б за сейфом на підприємстві чи установі, там, де вони охороняються. Наймовірніше, що вони викрали його на єдиній у місті базі, де подібні вироби відпускаються за нарядами. Лук'яненко сам переконався, що з цієї бази можна вивести все що завгодно. І ніхто цього не помітить. Ворота тут замикаються тільки на ніч, а вдень прохідний двір. Ознайомившись із документами тутешньої бухгалтерії, він вирушив на склад. Але всі сейфи були на місці. Тим часом вживали і інші оперативні заходи, зв'язані з перевіркою останньої версії. За картотекою осіб, у минулому судимих, шукали чоловіка на зріст 155 сантиметрів. Облітали міські околиці на вертольоті, може заводський сейф уже розкритий і де-небудь валяється, оглянули всі пакгаузи, кар'єри, тупики, навіть дно озера обслідували водолази.